Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Və salatu və selamu alə eşrafilənbiyəyi və mürsəlin. Nəbiyyəna Muhammedin və alə əlihə və sahbihə ecma'in. Rabb-i şirahli sadri və yəsirli emri və ahlul üqvətan min lisani yəfqəhu qavli. Amma bağd, aziz kərbaçlarım, hemşəki kimi size Allah'tan korkmaqı, tekvalı olmağa nəsir edirəm. Yine Begale Suresinin tafsiri davam edir. Hücaq Allah, 68-ci ayədə buyurur ki: "Otakū yevmən lā tanfa'u an-nafsə an-nafsə şeyə'an, wa lā yuqbalu minhā şafā'atun, wa lā gündən ki, heç kəs heç kesə fayda verə bilməz. O gün heç kəs heç kesə fayda verə bilməz. Allahın izni olmadan heç kəsdən şəfaət, günahların bağışlanması üçün olan havadarlıq qəbul olunmaz. Heç kəsdən əzabdan xilas olmaq üçün bir fidiyə əvəz və qəbul edilməz və onlara kömək göstərilməz. Kəsən dərs dedim ki, bu ayə nəfrafında, yəni şəfaat barəsində ətraflı danışacaq şəfaatçilik ümumiyyətlə iki cürdür. Dünyada olan şəfaatçilik və bir də ahirətdə olan şəfaatçilik. Dünyadakı şəfaatçilik Allah tərəfindən qəbul olsun deyə üç şərtə riayət etmək lazımdır. Bu üç şərt olsa, O, Allah təhəndə şəfaiyyət kimi qəbul olunur. Əks halda, haram hesab olunur. Birincisi, elə bir şeydə şəfaiyyətçilik etməlisən ki, o şey Allahı qəzəbləndirməsən. İkincisi, onu etdikdə, qoxu məqraba, ata-ana, qardaş-bacı və s. yer verməməlisən. Ədalətli olmalısən. Yad adam da olsa, onun tərəfini, haqq onun, onun tərəfində isə onun tərəfində saxlamalsan, ona havadar olmalısən. Və nəhayət üçüncüsü, bu şəfahətçiliyin başqa müsəlmana və yaxud müsəlmanlara zərər gətirməməlidir. Bunun hər birinə misal çəkmək olar. Məsələn, şəfahətçilik edirsən, xaiş edirsən ki, haradasa bir bar tikilsin və yaxud tozğun bir yuva qurulsun və s. Bu cür Allahı qədəbləndirən şeylər. Buna hava darlığa çəkmək haramdır. Və ya iki nəfərin arasında mübahisət çürür. Biri haqdır, amma sənə yaddır. Bir yəri isə sənin yaxın oxumundur, amma nə haqdır? Onun tərəfini saxlayırsan, ona havadarlıq edirsən, bu da haramdır, bu da qadaqandır. Və nəhayət üçün üçü, məsələn, bir kafirə kömək edirsən ki, müsəlmanın əleyhinə bir iş görsün, ona havadar olursan. Bu işi də etmək, bu cümlə şəfaatçiliyi etmək də olmaz. O ki, qaldı ahirətdə olan şəfaatçiliyə, Allah yanında olan havadarlığı. Bunun özü də iki növdür. Haram, mənfi, yəni inkar edilən, qəbul olunmayan və bir də qəbul olunan şəfaiçilik. Qəbul olunmayan müşriklərin zənn etdiyi, ümid etdiyi şəfaiçilikdir ki, onlar öz bütlərinə, ağızlara, başlara və s. ümid edirlər ki, qiyamət günü onlar üçün Allah yanında şəfaiçisi olacaqlar. Allah da onlara rədd olaraq deyir ki, fəmətən fə'um şəfaiçilik şəfiin. Bu şəfaiçilərin onlara heç bir faydası Olmayacaq. Onlar on onlara heç bir fayda verə bilməyəcək. E onlar fəxrlə deyirlər ki, Əqülünə həuləyə şüfa əhlünə ində Allah. Fəxr edir ki, onlar Allah yanında bizim üçün şəfayətçi olacaqlar. Bütün bunlar onların iddiasıdır, xüliyasıdır. Allah subhanətə aləb onlardan bunu qəbul etməyəcək. Qəbul olunan şəfayət isə qəbul olunmaq üçün yenə iki şərt Olmalıdır ki, bu şəfaiyyət qəbul edilsin. Bu iki şəhətsiz kimliyindən əsli olmayaraq, heç kəs üçün və heç kəsdən şəfaiyyətçilik qəbul olunmayacaq. Birincisi şərtin, Allah s.ə.və izin verməlidir ki, kimsə şəfaiyyətçi olsun. İzin verməsə, həmin şəxs heç bir şəfaiyyətçi ola bilməz. Pəqəmbər s.ə.və səzdi edəcək və gözləyəcək nə vaxtdan, nə vaxtdan. Xaçandan bir Allah s.ə.q. deyəcək ki, qaldır başını və istədiyin kəsə şəfahatçı ol. Lakin istədiyin kəsə şəfahatçı ol dedikdə, hər kəsə preqamber salsaylam şəfahatçı ola bilməz. İkinci şərt gəlir ki, Allah o şəfahat olunan şəxsdən razı olmalıdır. Hər ikisinə də Quran-ı kərimdə dəlil var. Allah s.ə.q. deyir ki, onun yanında, onun izni olmadan kim şəfahatçı deyə bilər? Bu, birinci şərt olan dəlildir. İkincisinə də de dəlil maləyə şəfaun illə Ancaq kimdən razı qalsə Allah ona şəfaət edə bilərlər. Və hər iki şərt bir ayədə cəm edilib. Allahu Subhanahu taala deyir ki, "Tuğni min ba'di an yəazənəllah limən yəşə və yərdə." Bu var heç kəs mələklər haqqında söhbət gedir. Hətta mələklər heç kəsə şəfaətçi ola bilməz. Ancaq Allah izin verdikdən sonra və razı olduğu kimsə üçün istədiyi kimsə üçün. Gəlin, baxaq görək, Allah s.ə. kimləri istəyir? Kimlərə izin verir? İstəyir, razıdır ancaq o kəslərdən ki, onun bilində və Peyğəmbərinin yolu ilə gelir. Ancaq onların razıdır. Kimə izin verəcək ki, şəfayətçi olsun, bunların özünü də alimlər iki yerə bölür Birincisi, xüsusi şəfayətçilikdir. Bu, yalnız Peyğəmbər səhəlləmə xasdır. Bunun özü də özlüyündə üç növdür bizim sülh peyğəmbər sallalləmin o yüksək məqamdakı şəfaətiliyi o ancaq ona xasdır. Məqamul məhmud. O tərifə layiq məqamda şəfaətçi olacaq. Bu ancaq ona xüsusi. Məxs Allah fədalə verir ki, asara buken yəbə səka məqama məhmuda. Sənə Rəbbim sənə tərifə layiq məqama çatdıracaq. İkincisi isə cənnət ehlinin cənnətə daxil olması üçün şəfaət etmək. Çünki hər bir peyğəmbər amma salalləm də hərçinin ümməti cənnətə daxil olduqda deyəcək ki, səllim səlləm Allah Subhanahu taala o ümmətini salamat sirat-ül müstəqim körpüsünün üstündən keçirib cənnətə salsın. Amma cənnət qapısının açılması üçün, cənnətə daxil olmaq üçün peyğəmbər xassələm birinci olacaq. Yəni xassdan onun üçün. Gələcək cənnətin qapısını döyəcək və cənnət gözdəçiləri soruşacaq ki, Deyəcəklər ki, bizə əmr edib ki, səndən əvvəl heç kəs üçün bu qapını açmayaq. Bir şey verirsiniz. Səndən əvvəl heç kəs üçün bu qapını açmayaq. Və nəhayət, üçüncü növ şəfaiyyətçilik bu Peyğəmbər s.ə.ə.min əmisi üçün olan xas şəfaiyyətçilikidir. Abbas radiyallahu anhü əmisi deyir ki, Peyğəmbər s.ə.ə.mə Əmin Əbu Talib sənə nə qədər yaxşılıqlar edib. Sən ona ne edəcəksən? Rasulullah s.a.v deyir ki, o etdiyi günaha görə, yəni küfründən dönmədiyinə görə, inatkarlıq göstərdiyinə görə Allah onu cəhənnəmin alt təbəqəsinə atacaq. Amma mən ona şəfayətçi olub, laq üst təbəqəyə ən yüngül cəzə olan bir yerə çıxaracaqam. Budur ona olan şəfayətçi. Cəhənnəmdən çıxara bilməz. Çünki kafirlər əbədi cəhənnəmlikdir. Cəhənnəmdə olan cəzasını sadəcə azaldacaq. Amma ən yüngül cəzaya baxın, bu talibə olan ən yüngül cəzadır, ayağının altında köz olacaq, ondan beyini qaynayacaq. Ən yüngül cəza budur. Göründə o, ən dəhşətli münafiqlərə xas olan cəzalar var ki, cəminin vaxt gibində onların başına işlər gələcək, onların əzabı necə olacaq. Hər dəfə dəyərləri yana biçdik şey ki, Allah s.ə. onları təzə dəyəri ilə əlvəz edəcək. Yerdə qalan ikinci növ, ikinci qisim. Hamı üçün şamil edilən şəfahətçilik var. Bu da ikinci növbü. Peygamber s.ə.v. xas idi. İndi isə hər bir kəsə istər şəhir olsun, istər siddiq olsun, istər mümin olsun. Hər bir kəsə Allah s.ə.v. izin verə bilər ki, şəfahətçi olsun. Onların nisiyası nədən ibarət olacaq? Bu da 5 növdür. 5-dür şəfahətçilik olacaq. Birincisi, xayiş edəcəklər Allah s.ə.v. dən ki, zəhənləmə layiq olan insanlar cəhənnəmə düşməsinlər, cənnətə düşsünlər. Allah qalad onlara izin vericək. Cəhənnəmə düşmədən cənnətə girecəklər. Və ya cəhənnəmə girənlər üçün xayiş edəcəklər ki, hələ əzablarını tam çəkməmiş, cəhənnəmdən çıxıb cənnətə girsinlər. Və ya cənnətdə alt təbəqədə isə xayiş edəcək ki, o da onun yanında olsun, onunla bir təbəqədə olsun, bir mərtəbədə olsun. Və ya, O kəslər ki, sababları və günahları eynidir, bərabərdir. Şəfaiyyətçi olacaq ona ki, zənnətə çıxsün. Və bir də, bu da ən gözəlidir, şəfaiyyətçi olacaq şey sorğu sualsız zənnətə çıxsün. Ən gözəli də budur. Allah s.ə. bizə hər ikisini nəsib etsin. Həm Peyğəmbər s.ə.v-in bizə olan şəfaiyyətçiliyini, həm də bizim küməsə şəfaiyyətçi olmaqımızı bizə nəsib etsin. Sonra Allah s.ə. deyir ki, onlardan fidiyə qəbul edilməyəcək. Əlbəttə ki, qəbul edilməyəcək. Yer doğusu belə onların var dövləti olsa be, əgər biyamət günü. Onlar Allah yolunda onu versələr də Allah onu qəbul etməyəcək. Artıq o günün fidiyə qəbul olunmayacaq. Təfələrlə bu hədisi danışmışam. Çox maraqlı hədistir ki, bir nəfərə, kafirlərdən olan bir nəfərə sual verəcək Allah s.ə. deyəcək ki, Dünya dolusu var dövlətin olsaydı, verərdin ki, bu azabdan qurtarasan. Şafir deyəcək, elbəttə ki, yara, verərdin. Deyəcək ki, mən səndən heç nə tələb elədim, heç nə? Bir dənə lə ilə illə Allah demək. Sən onu demədin. Deyəcək ki, dünya dolusu neymət, var dövlətin olsaydı, bunu verərdin. Verməzdin. Versəyidin, elə bir dənə lə ilə illə Allah İndi gör zəkat, gör nə qədər Vardövlət xərcləyir bir il ərzində. Xərclədiklərini Allah s.ə. ona rütfə edir. Ondan et tələb eləmir. Soruşmur da nəyə xərcləyib xərcləyir? Yerdə qalanın onun da 40-dan bir hissəsini Allah yolunda zəkat verməyi tələb edir. Və onu da həmin şəxsin öz xeyri üçün diyamətdə ona fayda versin deyə tələb edir. Amma həmin şəxs ac gözlüyindən, xəsisliyindən Heç onu da vermək istəmir. Sonra uca Allah buyurur ki: "Va izna ca'nakum min al-Fir'auna yasumunakum su'al aghab. Yuzabbihuna abna'akum ve yastahiyuna nisa'akum. Ve fi zalikum bala'un min rabbikum İsraildən söhbət etməyə başlayır. Allah Tala deyir ki: "O zaman biz sizi Firavunun tərəfdarlarından xilas etdik. Onlar sizə ağır verir oğlan uşaqlarınızı boğazlayır, boğazlarına başlarınız və qadınlarınızı kəniz etmək məqsədi ilə sağ buraxırdılar. Bunda sizin üçün Rəbbiniz tərəfindən böyük bir sınaq, böyük bir neymət var idi. Yəni, Allahın sizi xilas etməsində sizin üçün böyük bir sınaq və ya böyük bir neymət var idi. İbn Abbas bu ayəni izah edərkən deyir ki, günlərin bir günü Firuan öz əyan əşrəfləri ilə oturub Allahın İbrahim a.s. dediyi sözlər barəsində müzakirə edir və bunu xatırlayırlar. Xatırlayırlar ki, İbrahim a.s. müjdə verilmişdir ki, onun zürriyyətindən peyğəmbərlər gələcək və padişahlar gələcək. Və bu padişah da onun o ağılıları der ki, elə bu vaxtlar Həmin o padişah doğulmalıdır ki, o doğulub, səni öldürüb yerinə keçəcək. Ondan ehtiyatlı ol. Və qərara gəlirlər, bir kiçirə gəlirlər ki, müəyyən bir dəstdə təyin etsinlər, əllərində də mülük püsaqlar, lezvalar və bu adamlar gedib doğulan uşaqların hamısının başını ütsün. Və növçü yahudilərin doğulan uşaqların hamısının başlarını kəssinlər. Və elə də edirlər. Artıq Məsələ o yerə gəlib çatır ki, uşaqlar hamısı bir-bir başları kəsilir, qocalar da qocalıb ölür. Az qalır ki, deyir, Mənu İsrailin sonuna çıxsınlar. Artıq onlardan heç-kəs qalmasan. Allah subhanət alə Musa aleyhissalamı göndərir. Və Musa aleyhissalamın heci gəlməsini də inşallah Musa aleyhissalamın barəsində olan ayət saxamda onun barəsində danışacaq. Sonra bunun oradan da böyük neymət olması, neymət olmasını ancaq fikirləşənlər ibrət alanlar boşa düşə bilər. Ki, o cürnə əzazil zalim patısağın əlindən Allah subhanələ bən o İsrail-i necə xilas etdi? Necə mövcüzələr göndərdi? Necə Musa a.s. qət göndərdi Fironun üstünə? Və necə onları xilas etdi? Bunu ancaq fikirləşənlər boşa düşər ki, doğrudan da bunda böyük bir <köhö>, nimət sınaq var idi. Lakin Bənusirayilin bəziləri, Bənusirayildə olan bəziləri bunu başa düşmədilər. Hamısına şamil etmək olmaz. Çünki Musa aleyhisselamın qövmü, Məhməd s.ə.v. qövmündən, yəni ümmətindən sonra cənnətdə ən çox olan ümmətdir. Cənnətdə ən çox olan ümmət Məhməd s.ə.v. ümmətidir, sonra ən çox olan ümmət Musa aleyhisselamın ümmətidir. Və hər ikisi də müsəlman olmuşdur. İndi gələcək ki, Məhəmməd müsəlman olub, Musa (a.s) da müsəlman olub. Bütün peyğəmbərlər müsəlman olub. Allah (c.c) deyir ki: Sonraca evə. "Və istaraqna bikumul bəhra fa anjaynakum wa aghraftna alakrauna wa Sizə görə dənizi yardıq. Şükür Sizi xilas etdik və Firavunun siz görə-görə dənizdə qərq etdik. İs göyə görə. Görün İbn Abbas radıyallahu anhu bu hadisəni necə təfsir edir? Necə izah edir? Deyir ki, Allah Subhanahu taala Musa alayhissalamə vəhyi nazil etdi ki, gecə ilə ümmətini götürsün, dövlününü götürüb və oranı tərk et. Yəni Misir torpağını tərk et. Onlar sənin ardından çatacaq. Səni təqib edəcəklər. Bundan qorxma. Musa alayhissalam Allah Subhanahu taala Əmrini yerinə yetirdi, bəni götürüb gezi ilə o yerdən çıxdı. Demək ki, onların sayı 600 min nəfər idi. 600 nəfər. Firon isə öz qorşunu ilə bircə, 1 milyon nəfərlə onları təqib etməyə başladı. Və Firon artıq onlara çəfa çat çatdı, az qalmışdı ki çatsın, onlar da dənizə satırdılar. Onlar gəlib dənizə satdılar, gördülər ki, qarşıda dəniz, arxadan da Firon gəlir öz qorşunu ilə. Fəlan onlara çatanda arxayınlıqla görünür nə deyir. Deyir ki, inna haula la shagzamatun qalilun Şübhəsiz ki, bunlar kiçik bir tayfadır. Özünün çoxluğu ilə fəxr edir ki, çoxluqla onları məhv edəcəyik. Hamısı dəhəli silahlı. Və onlar bizi qəzəbləndirmişlər. Təkəbbürlüyinə baxın. Bizi qəzəbləndiriblər. Biz bununla barışa bilmərik. Biz də qüvvətli bir zaman Arxayndir ki, məhv edəcək onları. Və bu zaman onlar ki, gəlib çatdılar dənizə, gör, necə nankorluq etdilər. Öz peyğəmbərlərinə arxayn deyirlər. Musa a.s. kimi Allaha təbəkkür etmirlər. Allah arxayn deyir ki, Allah kömək eləyəcək onlara. Gör, nədir Musa? Gör, necə Musa a.s.a əziyyət verirlər. Musa a.s. isə yenə də onların əziyyətinə düzürdür. Örnə deyirlər, deyirlər ki, sən gəlməmişdən qabaqda bizə əziyyət verilirdi, əzabısındaydı. İndi də bizə əziyyət verəcəklər, indi də bizi öldürəcəklər. Qarşıdığınızda dəniz arxamızdan da feronun qoşunun az qalır ki, gəlib bizə çata. Və Musa a.s. çox, yəni, heçlənərək deyir ki, Allah s.ə. sizin düşməninizi məhv edəcək, qarıqmayın və sizi yeryüzündə xəlifələr edəcək. Edib etməyib, indiki günə qədər sizi yerizində xəlifələr edəcək. Bunu da ona görə edəcək ki, görsün siz nə edəcəksiniz, nə işlər görəcəksiniz. Sözsüz ki, yaxşı işlər görən Allahın və Peyğəmbərinin yolunda olan cənnətə, Allaha qarşı çıxanlar isə zəhənnəməz görəcək. Və Allah Əs. a. əmr edir, fikir verirsiniz, Allah təsəbirlidir. Allah bilirdi ki, onlar bu sözü deyəcək. Gözlərdə o sözü desin, Sonra onlara görk olsun deyə, zəza olsun deyə, Musa a.s. vəhinazı dedir ki, əlindəki asanla dənizə vur. Və dənizə də əmr edir ki, Musa a.s. itaat et. Şübəyə, subhanallah. Və dənizdə Musa a.s. itaat edir. Musa a.s. bilmür dənizin hatərəfindən vursun. Dəniz böyük. Sahili böyükdür. Musa a.s. fikirləşir hatərəfindən vursun. Bu vaxt onun yanında olan sahabələrindən biri yüşəbilən o rəziəllahu deyir ki Allah sənə nə əmr etdi? Bir Allah mənə dənizə əsalla vurmağın getdi. Bir nə gözləyirsən? Vur. Hardan istəyirsən vur. Allah Subhanahu Taala yerdən bizim üçün yol açacaq. Və Musa əleyhissalam əli ilə dənizə vurur. Dənizdən 12 dənə yol açılır. Hər biri də dağ qoydurur. Hər birinə dağ qoydurur. Nə boyda yollar olur o yollarla gedənlər biri digərini görmür. Yenə də nankorluq edirlər. Allah s.ə. o cür möcudə göstərir onlara. Dənizi ayırır 12 dənə yerə. Bunu ancaq gərək görən inalsın o möcudəyə. Bununla belə deyir ki, bəs bizim obiri cəmaatımız anə. Musa a.s. deyir, narahat olmaya. Obiri cəmaat da obiri yollarla gedirlər. Hamma o tərəfdə sahildə çıxıb bir yerdə görüşəcək. Delər, yox, biz onları görməsə gedə bilmərik. Allah s.ə.vədən xayiş edir Musa a.s. ki, bunlara onları göstərsin. Allah s.ə.vədə əmr edir ki, vur əsanla, yenə vurur. Buran kimi dənizi elə edir ki, hamısı bir-birini görsün. Bir-birini görə-görə dənizi keçirlər. Və elə ki, dənizi keçirlər, axırıncı Musanın qövmündən olan adam dənizdən çıxır və Firavunun olan axırıncı adam dənizə girir. Elə ki, bu hadisə baş verir, Allah s.ə. dənizi onların başına sevilir və hamısını məhv edir. Görürsünüz necə gözəl hizah verdiyib ilə basıra və Allah'ın siz gözünüz görə-görə onları məhv etdik. Bəli, onların gözləri görə-görə. İki dür revat var. Firavunun samatının gözləri bir-birini görə-görə və ya Musanın qövmünün onları gözləri onları görə-görə hamısını məhv etdi. Çünki dərahimə Allah deyir ki, necə məhv etdiyini, yəni necə onları batırdığını, Allah subhanət hələ bu ayədə açıqlamır. Lakin başqa ayələrdə bunu açıqlayır. Məsələn, Şuara surəsində 60-cı ayədən 64-cü ayəyə qədər açıqlayır və geyir ki, günəş doğduqda onların ardınca düşdülər. Fironun qoşunu günəş doğduqda, yəni səhər-səhər sübh tezidən onların ardınca düşdü. İki dəstə bir-birinə qarışdığı zaman, yəni artıq onlar Musanın dövmünə çatdığı zaman, Musanın cəmatı dedi, artıq yaxalandıq, artıq yaxalandıq, yəni çox az bir məsata qalmışdı. Musa dedi, xeyr, Rəbbim mənimlədir. Siz incəliyə baxan, demədi ki, Rəbbim bizimlədir. Dedi ki, Rəbbim mənimlədir. Yəni, mənə köməkdir. Peyğəmbərəm deyə mənə köməkdir. O, mütləq mənə yol göstərəcək. Onda Musaya belə vahy etdik. dənizə vurduq. O dərhal yarıldı və hər hissə böyük bir dağ kimi oldu. O birləri də ora yaxınlaşdırdı. Musa və onunla birlikdə olanlara xilas etdik. O birlərin isə yəni Musa, e, Fəranın suda dağ etdik. Sonra Allah Subhanahu taala deyir: "Və Va iz vaadna Musa 40 leylatan. Summa tahasstumul ajra min ba'dihi və entum zalimun." Biz Musaya 40 cəzəlik və ədə verdik. Sonra siz onun ardından Musa getdikdən sonra bu zovu özünüzə tanrıqa saydınız. Baxın, Allah subhanət aleyhə indi onları xilas edin. Yenə Allah şəriş qorşular və zalim oldunuz. Yenə Şimqiti deyir ki, bu ayədə 40 günün ayrı yaxud davamlı olduğunu Allah daha göstərmir. Amma başqa ayətə deyir ki, Və Va vaadnə Musə sələsin ələyilətən. Və ətməmnəhə bi aşr tətəmmə miqatu Rabbiyi ərbayin ələyilə. Biz 30 gecəli, Musaya 30 gecəlik vəəl verdik. Sonra isə 10 gecə də daha əlavə etdik. Tamamladıq. Və beləliklə də Rəbbinin vədi 40 gün oldu. 40 gün dözə bilməmlər. Ki Musa ələyə salam geçsin Rəbbindən elə bir möcudə gətirsin ki hələ başqa peyğəmbərə elə möcudə veril O da Allahın öz əlləri ilə yazdığı gövhələrdir. Gəlib görəndə onlar onları buzova stahik edir. Gövhələri hissindən yeri atır. Yaxışır qardaşının yaxasından ki, sən arabaxırdın. Niyə icazə vermişsən onlara ki, Allah'a şərik qoşsunlar. İndi Musa a.s. haqqında onun fəziləti barəsində danışaq. Musa a.s. hündür boy, uzun saat bir kişiydi. Peyğəmbət s.ə.v. deyir ki, İsra edəsində Mən onu gördüm, mündür boy, uzun saç bir kişiydi. O vaxt, Şənu Akəbiləsindən olan kişilər də o cür idi. Ona görə də Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, o sanki Şənu Akəbiləsindən olan kişilərə bənzəyirdi. İndi diqqətlə, bu Peyğəmbər barəsində olan fəzilətli, onun fəziləti barəsində olan rəvayətlərə ulaqasın. Öyincisi, onu bütün Peyğəmbər s.ə.v başda olmaqla bütün müsəlmanlar kəlimu raxman adlandırır. Allahın danışdırdığı bir şəxs. Allah bilavastə o ilə danışıb. Allah ilə onun arasında heç bir vasitə olmaya. Yeganə peyğəmbərdir. 124.000 peyğəmbərin içindən hamı ilə vasitə ilə danışıb. Və həyə onlara Cəbrəl vasitəsilə çatdırıb. Musa a.s. ilə isə bir başa danışıb. Və buna dəlil Allah s.a. deyir, kəlləm Musa Allah Musa kətli Allah Musa ilə danışdı, Musanı danışdırdı. Başqa bir ayədə deyir ki, Və kəlləməhu Rabbuhu. Rəbbi onu danışdırdı. Və bir ayədə deyir ki, Və qəlləməhu Rabbuhu. Və qəlləməhu Musə inəhu kəna muxlisən və kəna Rasulən nəbiyyə. Quranda da Musanı yad edir. Quranda Musanı da yad edir. O ixvaslı, səmimi qəlbdən Allahə ibadət edənlərdən idi. Allah isəkə şəhəli qoşmur Və o, həm peyğəmbəri idi, həm də elçiydi. İkincisi, Cəbrail ə.s. da onun yanına gəlmişdi. Daim Allah s.ə. o ilə birbaşa danışmırdı. Hərdən Cəbrail ə.s. da göndərirdi. Buna dəlil, peyğəmbər s.ə.v. ilk dəfə gəlid Xədizə ilə birgə Varaqa ibn-i başına gələni danışdıqda, deyəndə ki, mağarada mənə belə bir başma hadisə gəldi falan qiyafədə bir varlıq mənim yanma gəldi, sıxdı məni üç dəfə. Varaq, əbn deyir ki, bu, Musaya gələn namustur, sənərə gəlmişdir. Namus sirrin sahibi deməkdir. Yəni, onda elə bir sirr var ki, heç kəsə deyil, ancaq Peyğəmbərə, Peyğəmbərlərə elədir. Sirrin sahibi deməkdir namus. Sonra, Musa a.s. çox səbirliydi. Əgər Musa aleyhissalamın başına gələnləri ona verilən əziyyətlərə baxsanız, Peyğəmbər sallallahu sallamləm artıq ona əziyyət verilib. Bunu Peyğəmbər sallallahu sallamın deyir. Deyir ki, Yərhəmullah Musa qad uziyə bi əksərə minni fəsəbar. Musa Allah ona rəhmət eləsin. Məndən də çox əziyyətə düşüb, ona əziyyət veriblər. Amma səbirlə. Səbrili, çox səbriliyib. Sonra Və Baya, dedim ki, onun ümuməti doğrudan da cənnətdə çoxluq təşkil edəcək. Və Peyğəmbər səhələm deyir ki, mənə bir Peyğəmbər görsərildi, yanında bir nəsə nəqər var idi. Digərini göstərdilər, yanında iki nəfər var idi. Digərini göstərdilər, yanında heç kəsə yox idi. Və birdən böyük bir toplum göstərdilər, elə cənnə etdim ki, elə zənnə etdim ki, bu mənim ümumətindir. Mənə deyildi ki, bu Musanın ümumətidir. Şimdəsinizdir? Böyük bir ümmət olacaq onun cənnətdə. Həmsinin onun fəzilətlərindən biri də odur ki, peyğəmbərlər kimi fəzilətli Allah Subhanahu yanında fəzilətli bir insandır. Hətta Məhəmməd sallallahu onu, onu seçməyə olmaz. Demək olmaz ki, Məhəmməd sallallahu ondan üstündür. Nə Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləmin özünə görüstünlüyü var, Musa əleyhissalamın özünə görə üstünlüyü var. Lakin peyğəmbərlər arasında qaydasız kimi salam birinə iman gətirib digərinə inkar edən kafirdir. Hətta birini birinə qarşı məhəbbət hissi olsa qəlbində digərinə qarşı bir az ikran hissi olsa yenə də kafirsan. Sahabelərdən biri bir yahudi ilə mübahisə edir. Və gör nə deyir. Bu qaydasını sübuta yetirmək üçün deyir ki: "Vallahi istafa Muhammada pozramisdir. Məhəmmədi bütün alemlərdən üstün edənə and olsun. Yahudi də de qəzəblənir, deyir ki, qolləsi Mustafa Musa alal-alamin. Musa nə üstün edənə and olsun. Müslümandır, qəzəblənib onu vurur. Bir şillə vurur. Yahudi də cari peyğəmbər sallalləhi əleyhi və səlləmə şahid etməyə. Cari ona o hadisəni danışır və deyir ki, bu məni nəyə görə vurdu? Nəyinə ne, də müşələ məni vururdu? Elə şeyə gerə adam vuranlar, Peyğəmbər s.ə.v. çağırır o müsəlmana, nəsiyyət edir, təmbəh edir, sonra deyir ki, Lə tu xayiruni alə Musa. Məni Musadan üstündə salmayın. Bunu Peyğəmbər s.ə.v. deyir. Musa a.v. Peyğəmbər olub, elçi olub, və necə Peyğəmbər, necə elçi olub? Allah s.ə.v. onu necə fəzilətlər verib? Başqa Peyğəmbərlərə verməyib. Həmsinin Allah-u onu özü təmizə çıxarır. Özü bəraq qazandırır ona. Bu tək təşədanlər üçün olur. Və məsələn, Allah-u Teala Əhzəf Sürəsi 6.9-da deyir ki, Yə eyyuhə ləzina əmənu, lə təkunu kəlləzina əzəv Musə. Fə dərra'ahu Allah, mimmə və kəna ində Allahi vəcihəm. əziyyət verən kəslər kimi olmayın. Ey man getirenlər, əziyyət verənlər kimi olmayın. Onlar Musaya əziyyət verdilər. Allah səhə onu təmizə çıxardı. Musa a.s. Utancaq idi. Bu da onun bir sifətlərindən biridir, xüsusiyyətlərindən. Ki, çox utancaq idi. Çiməndə tək çimirdi ki, onu heç kəs O vaxtı cəmaat hamısı bir yerdə çimirdi və bu, ayıb saymırdı. Amma Musa a.s. tək çimirdi. O ona əziyyət verib deyiblər ki, onun, öbür istəyirəm, o axtalanıb, ona görə bizim yalnızda çimməyə utanır. Allah s.ə. onu dəraət qazandırdı, onu təməcət saxdı və onlara subut elədi ki, o Şamil insandır. Onların düşündüyü kimi deyil. Sonra bir bu hədizə baxın. Bunu hansı peyəmbər Allah t.ə.və nəsib edib? Heç bir peyəmbərə. Ölüm mələyini Musanın yanına göndərir Allah t.ə.və. Göndərir ki, geçsin onun canını alsın. Şiir ver. Ölüm mələyini arxayın gəlir ki, indi gəlib Nedir ki, hamının canını alırdın? Allah s.ə. əmr edəndə gedib canını alırdım. İndi bunun da canını alır, zanım. Mələk gəlir ki, onun canını alsın. Musa a.s. onu vurur. Elə vurur ki, mələğin gözü düşür. Təsəvvür edirsiniz. Bu nə deməkdir? Və mələk Rəbbənin yanına qayıdır, deyir ki, sən məni ölmək istəməyən bir adamın yanına göndərdin. Ölmək istəmir o. Vurub gör gözümü nə edir? Allah s.ə. onun yer gözünü yerinə qoyur. Yəni, yerinə qaytarır və deyir ki, ged onun yanına, qayıt onun yanına və deyir ki, əlinə atıb öküzün belindən tük çəksin. Oğcuna nə qədər tük gəlsə, onun sayı qədər hər tükə bir il ömrünü artıracaqam. Göründü Musa aleyhissalamın, dünyaya deyil, ahirətə olan istəyinə baxın. Deyir, bəs, ey rəbdəm, bəs ondan sonra nə olacaq? O qədər yaşadım, sonra nə olacaq? Allah subhanət alə deyil, sonra öləcəksən. Musa aleyhissalam deyir, onda elə indi ölmək istəyirəm. Və Allahdan istəyir ki, dua edib istəyir ki, onu müqəddəs torpağa yaxın bir yerdə ölməyi nəsib etsin. Bax, İbn-i Həcə şərhində deyir ki, deməkdir ki, müqəddəs torpağın içində, müqəddəs torpağa yaxın yerdə. Müqəddəs torpağın içində olsaydı, dedir ki, Məhəmməd Salsələmi indi, Məhəmməd Salsələm də məhsidin içində deyildi, qırağındaydı. Deyil ki, Məhəmməz s.ə.v evi məhcidin içinə düşdü, sonra onun qəbrini başladılar ucaqmağa, şəris qoşmağa, Musa a.s. bundan qorxurdu. Odur ki, Beytul müqəddəsin içində ölməyi, orada dəfin olunmağı istəməd. Peyqəmbərlər harada ölürsə, orada dəfin edilir. Ona görə, ora yaxın bir yerdə ölməyi, Allahdan istədi, elə-elə oldu. Müqəddəs torpağa yaxın bir yerdə vəfat etdi. Peyğəmbər Xəsələm deyir ki, əgər hə orada olsaydık səhabələrə deyir, onun qəbrini yolun kənarında qırmızı torpağın altında olduğunu sizə göstərərdim. Səhabələrə deyir, göstərərdim onun qəbrini. Peyğəmbər xəsələm göstərməyəm. İndiyə qədər də heç keç bilmir ki, onun qəbri haybadır. Heç keç bilmir. Amma Peyğəmbər Xəsələm göstərə bilərdi. Göstərməyəm. Həmsinin fəzilətlərindən. Bu da ancaq ona xaslı. Qəqam A.S. deyir ki, İsraqiyyədəsi Beytül Məbdisə yaxınlaşdıqda qırmızı torpağın yanına gəldim. Və Musa A.S. orada öz qəbrində namaz qıldığını gördüm. Qəbirdə bu adam yenə namaz qılır. Fikir verirsiniz. Allah subhanələ buna necə böyük fəzilət əsəlidir. Ölüm getdikdən sonra da, yəni, dünyasını dəyişdikdən sonra da Yenə də o dünyada namaz var. Həmsini Musa Aleyhisselam oruc da tutardı. Nəinki fərz oruclarını, əlazə, nafilə oruclarını da tutardı. Peyğambar XVI ilə Mədənəyə gəldikdə görür ki, Mənun İsrail oruc tutur. Və soruşur, bu nə orucdur? Deyirlər ki, bu gün Allah Teala Musa'nı və onun qölmünü Firavunun əlinə xilas edir. Ona şükür olaraq, Musa Aleyhisselam oruc tutub, biz də tuturuz. Və Məhəməd s.ə.və deyir Musaya daha yaxınam. Qardaşam onunla. Odur ki, müsəlmanlara da əmr edir ki, həmən gün Musa a.s. onu tutduğu kimi biz də tutduq. Həmsinin, Musa a.s.və Peyğambar s.ə.və nəsiyyət edir və o da onun nəsiyyətini qəbul edir. Soruşa bilərsiniz ki, bunlar harada görüşdülər ki, Musa a.s.və ona nəsiyyət etdi. Mirazda, Musa a.s.və 6-cı səmada olur, Peyğəmbər s.ə.m. gəlib, kesib, gedir, geri döndükdə, baxın, geri döndükdə, İbrahim ə.s.ın yanından geçir, İbrahim ə.s. ondan heç nə soruşmur? Musa ə.s.ın yanından kestikdə onu saxlayır, deyir ki, Allah sənə nəyə əmr etdi? O da deyir, Allah mənə əlli dərfə namaz qulmağı əmr etdi. Əlli vaxt namaz. Musa ə.s. deyir ki, bu çox çətindir, ümmətim buna tab gətirə bilməyəcək. Get Allahdan xayq elə ki, onu azalsın. Baxın, bir dəfə gedir, 45-ə salır. Qayıdır, yenə Musa əsələn nəsiyyət edir. İkinci dəfə gedir, 40-a salır. Üçüncü dəfə 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5, 9 dəfə gedir, gəlir. Hər dəfə də Musanın sözünə qulaq asır, nəsiyyətinə qulaq asır və gedir. Bu, fəzilət deyil. Məhməd s. s. bütün aləmlərin içində ən fəzilətli olan insan, təcrübəsi olan insanlığa nəsiyyəti qəbul ed Necə ki, Musa aleyhissalam özü, bütün öz dövründə olan insanların hamısından xeyirli oğlu ola, Xızır aleyhissalamın yanına onun təcrübəsindən istifadə etməyə, elmindən almağa gedir. Hamısı da belə təqəzəkar olub. Həmsinin Musa aleyhissalam o 5 ən hörmətli peyqəmbərlərdəndir. Nuh, İbrahim, Musa, İsa və Məhəmməd, Salavatullah aleyhim. 12-ci fəziləti bəyəxd 6-cı səmadadır. Adəm ə.səlam 1-ci səmadadır. Və s.ə. Peygamberlər 2-145 Musa ə.səlam 6-cı səmadadır. Həmçinin Allah-u ona verdiyi o lövhələri əvvəldə qeyb etdiyim kimi öz əlləri ilə yazıb. 4 şey Allah-u öz əlləri ilə xərq edir. O 4 biri dili də lövhalar Musa əleyhissalamə verilən lövhələr. Musa əleyhissalam barəsində Allah Subhanahu taala edir: "Va Biz onun üçün lövhələrdə hər şeydən üydnəsiyyət və hər şeyin təfsilatını yazdıq. Hər şeydən üydnəsiyyət, yəni hər şey barəsində üydnəsiyyət və şeyin təfsilatını yazdıq. Bu qədər olduğumu dəstədiləm. Sonra Quranda ən çox adı çəkilən peyğəmbərlərdir. Musa Aleyhisselamın adı ən çox çəkilir. quran kərimdə adı ən çox çəkilən Peyğəndar Musa Aleyhisselamdır. Sonra Allah Subhanət Alə Fironu cəzalandırmaq üçün Musa Aleyhisselamı onun üstünə göndərir. Və Musa Aleyhisselam heç bir qoşunsuz silahsız onun üstünə gedir. Həlində sadəcə bir əsası olur. Əsadan başqa da Allahın ona vəd etdiyi kömək. Görün, o kömək necə gəlir? Əvvəz o əsanı yerə atır və bütün sehirbazları susturur. Nəinki susturur? Sehirbazlar özləri İslamı qəbul edir. Allahın qarşısında təslim olunur. Əsa ivana dönür. Göstərin görüm, hansı peyqəmbərin əlindəki ağaq ivana dönür. Əlini qoyununa salıb çıxarır, əli ağaq bağlarlayır. Göstərin görüm, hansı peyqəmbəri Allah tala belə bir möcə verir. Həmçinin, onların, Fironun o zalimların qölmünün quraqlıqa mə, məruz qoyur. Quraqlıq illəri onlara üzv verir. Məxsul qıplığına məruz qoyur. Onların başına tufan gətirir. Çəhirtkələri göndərir. Bitlər basır onları. Qurbaqalar yağır göydən. Haranı, hansı suyu qabını açırlarsa içindən qan çıxır. Qan. Bütün bu möcidələri Allah subətə alə kömək olaraq Musa a.s. göndərir ki, onları cəhzalandırsan. Və bu da yalnız Musa aleyhissalam sunulmaqdır. Həmçinin bu Peyğəmbər çox şükredən Peyğəmbər olub. Allah subələyə müraciət edib, deyirək Rəbbim, sənə layiqincə şükredə bilmirəm, qorxur. Allah da ona deyir ki, artıq sən layiqincə mənə şükreddin. Həmçinin bu Peyğəmbər müsəlman idi. Əvvəldə dediyim kimi, Allah teala deyir ki, Musa aleyhi salam qovminə dedi, Yə qovmi, in kuntum əməntum billəhi, fə aleyhi in kuntum muslimin. Ey qovmum, əgər siz iman gətirməsinizsə və müsəlman olmuşsunuzsa, ancaq Allaha təvəkkül edir. Sonra Allah subələ ona ki yetkinlik yaşına satdıqdan sonra, hətta geçişli olanda belə kömək etmişdi. Allah tala onu anasına əmr etmədi ki, at onu nil sayına. Əgər nil sayı surətlə axan saylardan biri deyil, nil sayında sayısı hesabsız timsalar yoxdur. O təhlükədən onu kim xilas etdi, kim qorudu? Kim onu Firavunun qapısına gətirib çıxatdı? Allah tala deyir ki, və əvxəynə ilə ummi Musə ənərdə əyhi! Bizi Musanın anasına vəhiyyətdir ki, onu əmizdir. Fə izə xifti aleyhi fə əlqi hitliyəm. Qorxursansa onu at saya. Qorxursansa onu saya. Və lətəxafi və lətəhzəni və qorxma heç kədərlənmədə. İnnə radduhu iləyki və cəiluhu minəl musəlim. Biz onu sənə qaytaracaq və onu peyqəmbərlərdən edəcəyik. Allah dağlı onu gətirib çıxartdı Fironun qafısına. Firavun gözətçiləri, oğlan uşağı görən kimi götürdülər ki, onun başını gətsinlər. Və bu vaxt Firavunun arvadı, Firavun da yanında oğla-oğla deyir ki, Və qalət-i mraat-i li və ləxə Kə bunu götürək, bizim gözümüzün ağ qarası bir oğlu, oğulumuz olsun. Həm mənim üçün, həm sənim üçün. Və Hətta nəsihat edir ona ki, ola bilər o bizə fayda versin. Ya fana au nattakhizhuhu Fayda versin və hətta onu oğulluğa götürək. Firon yollaşının nəsihatinə qulaq asır və uşağa toxunmur ki, balaca uşaq bizə nə edə bilər? Onu götürür, saxlayır. Saxladıqdan uşağa süd vermək lazım gəlir. Və Allah Subhanahu taala Quranda deyir. "Və harramna alayhi al min qabl." Bizə vəzəcədən artıq bütün süt verən qadınlara ona süt verməyi haram etmişdik. Heç bir qadının döşününə süt əmmədi. İmtina etdi. Uşaq axır gedib onun anasını, doğma anasını tapıb gətirdilər. Allah dağla deyir ki Fəradadnəhu ilə umhi key təqarrı aynuhə. Beləliklə onu anasına qayıtardı ki gözü aydın olsun. وَلَا تَحْزَنَ كَدَرْلَنْمَسِنْ وَلِتَعْلَمَا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌ e, Bilsin ki, Allah'ın vədi haqqdır. Evvəldə Allah s.ə.vələ de demişdir ki, biz onu səni qaytaracaq. Qaytardı ki, bilsin ki, Allah s.ə.vədəli haqqdır. وَلَكِنَّ اَكْسَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ Lakin, onların əksəriyyəti bunu bilmişdir. Allah nə vəd edirsə, vallahi ki hamısı baş verəcək. Lakin təəssüf ki, çoxları bunu bilmir. Sonra ben İsrail Musa alay falan sonra buzuğu götürülüb, buna itaat ibadət etməyə başladılar və beləliklə də zalım oldular. Allahu Taala buna baxmayaraq, şirkətler zalım oldular. Buna baxmayaraq, "Beşə sum mağfira və ankum Bütün bunlardan sonra yine biz sizi əffettik. Bağışladık. Bir şey verirsiniz. Yine Allah Teala bağışlayır. Görün. Neden rəhiminiz Allah? Belki şükredesiniz. Şimdi göreceksiniz. Onlar necə şükredesiniz? Belki şükredesiniz. Bundan alaqı Allah Subhanı Teala dirvayız اَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَحْفَدُونَ Biz Musa'ya Tövrat ve Kitab da Furqan verdik. Haqqı batildən ayır dedən kitab. Burada ayrı-ayrı kitablar qəst edilmiş. Eyni şeydir. Tövrat elə özü haqqı batildən ayır dedən bir kitabdır. Və bunu da ona görə verdik ki, bəlkə siz doğru yola yönləsiniz. Bu kitabın vasitəsilə doğru yola yönləsiniz. Sonra Musa Aleyhisselam onların şirk etdiyini görür və deyir ki, <gülüyor> Musa leqau me ya siz bu zulü götürməklə ona ibadat etməklə özünüzə zülm Odur ki yaradanınıza üst tutaraq tövbə edin və özünüzü öldürün bu yaradanınızın yanında sizin üçün xeyirlidir O, sizin tövbənizi qəbul etdi, doğrudan da tövbələri qəbul edəndir, rəhəmlidir. Nəbat radiyallarına deyir ki, onlar bir-birini nədə öldürdülər? İki səhv üzüldü, Allah-ı şərik qoşanlar və şərik qoşmayanlar. Şərik qoşmayanlar, şərik qoşanları öldürdülər. Şərik qoşanların ölümü onlar üçün kəfkari oldu, Allah s.ə. bağışladı və öldürənlər üçün də yenə tövbə oldu, yenə onları da Allah s.ə bağışladı və beləliklə onlar yetmiş min nəqər öldürdülər yetmiş mini də Allah subhanədələ hamısını bağışladı sonra Allah da deyir ki bir-birinizi öldürün və bu öldürmək təfsir alimlərdən biri qatədə rəhimə Allah deyir ki ölənlər üçün hətta şəhadət idi yəni o ölənlər yetmiş mini hamısı şəhid oldular Şirəziniz? şəhid subhanallah indi kimsə zina etsə, hardasa və onu daşqalaq etsələr, öldürsələr, əgər o şəhid sayılır. Və yaxud adam öldürsə, sonra da ondan gissə salınıb, öldürülsə, haradasa, onun yani üçün şəhadət salır, yəni şəhid olur. Xeyr, bu nimət onlar üçünə idi. Cəzalanıb, ölürlər və şəhid əsəb olunurlar. Sonra Allah subhanətə ələ deyir ki, İzqültüm yə Musələn nü'minə ləkə həttə nərallaha cehrətən, fəəxəzətkumuz sayqətu və əntum tənzorun sümrə dəəsnəkum min vədə məltikum lə əlləkum Siz, ey Musa, biz Allah'a çıxar görməyində sənə inanmayacaq dediniz və gözünüz görə-görə ildırım sizi vurdu Ölümüz, ölümünüzdən sonra biz sizi diriltdik ki bəlkə şükür edəsiniz bağışladı ki, bəlkə şükür edəsiniz kitabını adil etdi ki bəlkə doğru yola yönələsiniz elə etdi ki, bəlkə yenə şükür edəsiniz Diyor, nə qədər nankör idilər. Və gözləri ilə Allah s.ə.m. görmək istəyirdilər. Elə ki, indirim onları vurdu, hamısı, hətta Musa a.s. belə özündən getdi. Allah s.ə.m. deyil, və xarra Musa sayqan fələmə fəqq qalə subhanəkə tübtu iləykə və ənə əvvəlil müminin Siz Musanın bir əxlaqına baxın. Musa oraya getdi, elə ki, özünə gəldi, dedi, ey Rəbbim, sən qaç ilə müqəddəssən, mən sənə tövbə edirəm. Musanın orda ismi günahı yox idi. Musa günah etməmişdi. Buna baxmayaraq yenə tövbə etdi. Günahsız, məsum Peyğəmbər yenə tövbə etdi və deyir ki, mən müəminlərin birincisiyəm. Sonra Allah sona təhalədir, وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْأَيْكُمُ Və ənzəlnə mənə və səlva. Biz buludu sizin üstünüzə saldıq. Yəni, buludla sizin üstünüzə köldə saldıq. Sonra sizə mannadan, yəni şehtdən əmələ gələn bal kimi kitirədir. Bunu da Peyqəmbər Sazı izah edir ki, kitirədir, suyu şibşirin və göz üçün hətta onun suyu dərmandır. Şəfa verir gözə. O da o vaxt Allah s.ə. onlara bunu nazir edirdi və qatəd rəhimə Allah deyir ki, necə qar yağır göydən, eləcə də həmin o kitrə göydən onlar üçün yağırdı. Allah da e, cənub tərəfdən külək, bütün o bildirsinləri, ikinci nəymət də o bildirsinlərdir, bildirsinləri onlar üçün gətirirdi. Heç bir əziyyət çəkmələdi. Göydən axdırə işinin şib-şirin nimət və zənun onlar 200 istərciyə gedib bildəsin gəlir. Və əmr edir ki, kulun tayibat mə rzaqnaqum. Bizə ruzulara verdiyimiz halal, halal nimətlərdən yeyin. O məsələmona və lakin kəmanfuzun yəzmə. Onlar bizə sürməsdilər, onlar özləri özlərə sürmətdilər. Nə qədər ki, əməllər pis əməllər yaramaz işlərə verdilər, bununla Allaha onlar heç bir Azazıq da belə zülmə etmədilər. Sonra Allah təala deyir, və izqlün ədxulu həzi il Əmr etdi ki, bu kəndə daxil olun. Kənd, beytul naqd istəyir, Əmr etdi ki, qüçsə daxil olun. Fəqlün minhə həysi şiqtum rağdanə. Və orada istədiyiniz kimi, rahatlıqla, harada istəyirsiniz, harada kerfinə istəyir, yeyin, için. Və dxulul bəbə succədən. Lakin, əmr edir Allah təala ki, o qapıdan eytülmətinizə girdikdə hürmət olaraq Allahın əmrini yerinə yetirərək Allahı uzaq tutmaq üçün səcdə vəziyyətində girin. Səcdə vəziyyətində səcdə halında içəri girin və qulu xittatun nəqvirləqum xata yapın. Və xittat deyin, hittan mənası da ey Allah bizi bağışla. Deyin, biz sizin xətalarınızı, günahlarınızı bağışlayaq. Pəramda səhsələm deyir, onlar isə yanları üstündə o qapıdan səri yedilər. Arxaları üstündə. Və hit-tatun əvəzində hint-tatun dedilər. Hint-tatun arpa içində olan o dənədir. Arpa dənəsi, buğda dənəsi. Başladılar Musa Aleyhisselamın ələ salmağa. Allah s.a. onlara vəl etmişdir ki, bağışlayacaq. Amma onlar bunu başa düşmədilər. Sonra Allah qalış Bu ayan aḫrında dəyişir və sən azidul muhsinin. Yaxşı işlər görənlərin mükafatını belə artırandır. Sonra bir fəbəddələzinin zaləmu qəulən qeyra ləzi qilə ləhum. Zülmədənlər özlərinə deyilən sözü başqası ilə dəyiştdilər. Bağıqlar dedim ki, həqqatun əvəzinə hint təsdim dedilər. Bağışlanma diləmək əvəzinə başqa şey dedilər. Allah təala deyir: "Zəlnə aləlləzi nə zaləmu ridzən minə Biz də zulm edənlərə günaha görə göydən əzab indirdik. Ney idi o əzab? Peyğəmbər sallallahu deyir: "Taun xəstəliyi." Taun xəstəliyini Allah Subhanahu onlara və onlardan əvvəlki qövlələrə də bəla olaraq göndərirdik. Eləcə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və hədisində gəlib ki, vaxt gələcək o qömürsüz zinayədə də Allah Taala onlara taun xəstəliyi və qədə babalarının bilmədiyi yeni-yeni xəstəliklər göndərəcək. Sonra da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çəkindirərək deyir ki, eşitsəniz ki, haradasa bir panon xəstəliyi var, ora daxil olmayın. O yerdə olanlar da bayıra çıxmasın. Belə bir şey, belə bir xəstəlik eşiddikdə ondan qaçın. Sonra Allah subhanu ve taala deyir: "Və iz istes ka Musa li qawmihi fa qulna idrib bi a'saq al-hajara Bu da onun möcüzəsidir. Bu da ona verilən möcüzədir. Musa öz üçün su istədikdə, biz əhsanla daşa vur dedik. Başdan 12 çeşmə qaynayıb çıxdı. 12 çeşmə qaynayıb çıxdıqda, qad alimə kullu unəsin məşrəbəun. Hər qəbilə özünün su, yeri, su içəcəyi yeri bildi. Allah subhanət hələ onlara dedi, kulu başrabu min rizqilləhi vələ ta'təv fil ərd-i mufsidin. Allahın sizə verdi, verdiyi rüzidən yeyin üçün, Yeryüzündə fəsad yayaraq pis işlər görməyin. Şimdən, Allah s.ə. onlara o cür nimətlər verir, o cür müqəddəs torpaqda yerləşdirir və o cür tövsiyə edir. Təəssüf ki, yenə də onlar Allaha bayıqınca qiymətləndirmirlər. Sonra Allah s.ə. deyir ki, onlar yenə nankorluq edib deyirlər ki, bu bütün vəşər olasında belə bir şey xüsusiyyət var. Bir şeydən soh yedik de, de o şey onu bezdirir. Ve dir, o-iqultum ya Musa, lən nəsbir alə ta'amim vahidin. Siz dediniz ki, ey Musa, biz bir yemeği yiyebilməyik. Hemşə bir yemeği, eyni yemeği, eyni tür yemeği yiyebilməyik. Bakın, bir yemek dedi. Havb-ı kevdəki ayətə gəldi ki, iki şey vermişti Allah tələl onlara. Manna və bir də bir, bir sinəti. Ne üçün? Bir yemeğə atlandırdı. Şəhqayn rəhəməhullah dəyir ki, Onlar bu yemeğin ikisini bir vaxta yiyirdilər deyə ona göre dedilər ki, bir yemeğə yemeğə daha yiyebilmelik. Bir cür yemeğə yiyebilmelik. Fəd'u ləna rəbbəkə yuxriclənə mimmətun bitul ardu min bəqlihə və qissəihə və fûmihə və ədəsihə və bəqəlihə Allah'a dua et ki, bize yerin bitirdikləri, yerin bitirdiyi tərəvəzindən, xiyarından, çarımsağından, mərciməyindən və soğanınla yetirsin. Bizə bunu, bu keyləri yetirsin. Biz bundan yemək istəyirik. Maraqlıdır ki, bu ayədə və fumi sözünü bütün tərcüməsilər, əksər tərcüməsilə, hamısı sarımsaq kimi tərcümə edir. Mənə tümdə sarımsaq kimi tərcümə etmişəm. Çünki bu sarımsaq sözü İbn-i Məsud radiyallahu anhın qiraytında gəlir. İbn-i bunu belə oxuyardı. Anh, gəlir, və səumuna. Mim bəqlihə və İbn Məhsudu rəziyallahu anh qiraətinə görə. Amma təfsirlər gəlib özləri də səhih təfsirlər deyib, Mücahiddən, Həsən el-Basridənd və s. deyirlər ki, "Fumihə çörək niməti." Xüs. Yerin bitirdiyi, yerdən çıxan, yəni yerin bizə birdiyi çörəkdən. Sonra Allah Taala onları qınayaraq deyir ki, Əla, əstəbdilunə ləzi hovə adnə Siz xeyirli olan şeyləri daha aşağı olan şeylərlə əvəz olunmasını istəyirsiniz? Bunu buna dəyişirsiniz. Gördünüz ki, odur xeyirli şeylər, o asanlıqla onlara əl bətiy şeyləri nəylə dəyişməy istədilər. Və Allah əmr edir bir daha, ihvidəlmiy suran fe inna lakum ma saltum. o şəhərə gedin, o şəhərə girin. Beş dərsinizsə orada tapacaqsınız. İstədiyinizi, istəyiniz şeyləri orada tapacaqsınız. Durubet alehimuz zillatu və və ba'u bi min Allah. Onlara həmişəlik olaraq zəlillik, miskinlik, yəni qəlben yoxsulluq təsirdə gəlib çıqıb ki, qəlben yoxsulluq üz verdi və onlar Allahın qəzəbinə düçar oldular. Bu nəyə görə idi? Zəlikə bi ənəhü kənu yəqfuruna bi əyət illəhi və haqq Ona görə idi ki, onlar Allahın ayələrini inkar edirdilər və bəzi peygamberləri haqqsız yerə öldürürdülər. Peyqamber Fasələm deyir ki, ən pis insan qiyamət günü. Kimlər olacaq? Baxın, Peyqamber Fasələm deyir ki, ən pis insan qiyamət günü o kimsədir ki, Peyğəmbər öldürüb və o kimsədir ki, Peyğəmbər onu öldürüb və bir də ki, azğın rəhbər. Rəhbər dedikdə, təhsil dövlət başçısı qəst edilmər. Yəni, bunu xavar izlər, belə bir hədislər oxuyanda buna yozurlar. Bu da çox böyük bir xətadır. Rəhbər dedikdə, hətta ailə başçısı belə qəst edilir. Kim harada əlində salahiyyət var və o salahiyyətini Lazımınca, layiqınca yerinə yetirmir. Allahın qəzədinə düşar olur, bu hədd sona ayət edilir. Təhəcə bir nəfərə bunu ayət etmək böyük hətadır. Gördünüz ki, Peyğəmbəri öldürən və Peyğəmbər də kimi öldürübsə, onlar ən pis insanlar olacaq. Zəlikə bimə asa və kənu yətədən. Bu, ona görə idi ki, onlar asa oldular və Allahın qoyduğu həddləri aşdılar. Allah subhanətə alə bizi Həç olmasa Musa alayhissalamə, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və bütün peyğəmbarlara oxşar etsin. Onlara oxşar və oxşarlardan etsin. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa enta astaghfiruka wa